Не старався відібрати в людини життя, може, когось убив, та не зазіхав, не карбував в карабіні деревця зазубринами. Мурованка одледеніла. Я йшов до села йшов поволі, поглипуючи на вікна. Світилося ще в ще блимав каганець на печі проти вікна в Мирона Байди. Я ступив на подвір'я, діти спали на печі. Дарія сиділа на плиті і шила. Мені давно треба було щось вияснити, і я злегка постукав у шибку. Дарія поклала полотно на скриню. «Це ви повсюду?» – виглянула з дверей. «Прошу до хати. Я з кар'єру. Дивлюся, не спите. Сороченята малим шию. Сідайте. Від чоловіка маєте вісті?» Ой запроторили, як підліт пішов. «Даруйте, Даріє!» Де і з ким він стявся? З Гривастюком? Хіба він спосібний був? – схлипнула вона. Ні, щось інше в ньому розпізнали, політичне. Мирон прибився з Росії з книжками. Вошейнаніс і книжок. З Павлюком ворожили над ними. Осиротили діток. Дарія голосно висякалася в полотно. Таке в мене перечуття, що вже й на світі його нема. Бог би їх тяжко за це скарав. «Не отчаюйтеся, – промимирив я, – не могли б без суду і слідства. Притому якісь книжки. А більше Мирон нічим не провинився перед властями. Нічим. Я відчув нелюдську втому. Дарія випроводила мене за ворота. Сходив місяць. Вибравшись городами до Дністра, я попростував берегом до Леснічівки». У замку не світилося. Я навпомацки відчинив двері до Миколиної кімнати. Тут коромислом стояв дим. Хвилини дві-три тому в кімнаті сиділо кілька чоловік. Отже, Микола на місці. Я перейшов до своєї келії. Невдовзі зашаруділи кроки. Я кашлянув, двері тихо скрипнули. Прокопе, Миколо, стій, не світи! Ходи до мене, там вікна заслонені. Ти чимось турбуваний?» – спитав Микола, запалюючи свічку і побіжно глянувши на мене. На столі була розібрана гвинтівка, валявся недогрисок огірка. Казали, що ти потрапив до Каталашки. Ну, ні, був у сусідів. Що діється? П'ять хвилин тому я бачив на толоці ескадрон озброєних до зубів бандитів. Ти не був часом там? Стумився я про копчику, позіхнувши, Микола ліг на канапі. Мені не до гарцювання. Це трикляте лісництво мене до гробу заганяє. Треба лишати цьому року. Люди здичавіли. Сковує тебе ця робота? Є трохи, але болить серце не знаходжу виправдань. І оди хризешся, мов собака, а в них немає іншої ради. Бальзак чи хто писав, що коли держава не піклується про своє громадянство, то кражі в очах громадян перестають бути злочином. Але ж бабка бере суху гілляку, а Ковальчук із пня зрубане. Він машинально почав збирати замок. А те, що ти бачив, то поляки – Муштруються. Звідки? З хуторів. А з чого? Дерева виснучують, збираються і тут піддати республіці в задок. Дурниця. Точно, що з того вийде? В Росії громадянська війна. замість відповіді сказав Микола. Раз б'ються за владу. Немилих дурниць. Мене зло розбирає, коли ти корчиш блазня. Росія у вогні і крові. Влада стала питанням мільйонів. До бійки за владу я завжди буду ставитися з підозрінням і вмивати чисті ручки. Хоча б дивися про копику, насиваються бурхливі події. Очі його засвітилися, як перламутрові гудзики на сонці. Якби там не було, мене ці поляки не покоять. Відко республікою керують останні дурні, якщо таке твориться. А може це з обопільної згоди? Тоді повертаюся до свого. Вірити наділеним владою можна принаймні через